Вістуни, то будуть старі бідні вдови, або їх внуки, або старі діди, що коло своїх дітей туляться і чують щодня, який вони тягар у хаті, або то будуть молоді жінки з малими дітьми, що їх чоловіки покинули десь у великім місці, за них забули, вони будуть іти чередою в поле. Минатимуть хрести, що тепер їх ніяка зелень не закриває, лишатимуть за собою блискучі гладкі сталеві дороги і будуть розходитися по сивих монотонних стернях. Діти будуть шукати колосся, а старі – там тогорічних ковіньок. І дід Михайло буде йти зі своїми внуками, з двома хлопчиками і з Оксаною, найстаршою між ними. Хлопці будуть як лошачки то перебігати діда, то лишатись далеко позаду, а Оксана буде йти все разом. Дід буде нести дрантиву чорну верідку на плечах і буде покашлювати. Оксана буде мати в руці хліб для хлопців і для себе то буде саме полудне. А дід буде все казати Оксані Це сонце, синку, вже з морозом. Будуть вони йти. І ти, і зіпруться на одній ниві. Дід стане коло межі, Оксана піде серединою ниви, а хлопці почнуть шукати дуч по полю, керничок ясних і батіжків та ножиків, загублених пастухами. Оксана здойматиме кожний колосок, що надибле, і буде всі складати в ліву руку, а як жмут згрубіє, то вона його буде складати понад ярок, аби потім легко найти. Вишукувати буде долини, рови, бо там найбільше колосся. Сто разів на минуту буде схилятися і буде виглядати як найпильніша робітниця. Згодом зачнуть їй поперед очі бігати жовті або сині плями, або одна половина ниви буде така, як має бути, а друга половина буде вся зелена. Вона пристане, затулить долоною очі і буде хвилинку стояти, потім нагло з перед очей руки, і вся полуда пропаде. Або вона заспіває піванку співанку, заспіває її собі лише потихоньки, з великим стидом і з ясною радістю, що вона вже може співати. Класти буде ноту до ноти і слово до слова з дрожачою непевністю, як мала дитина, що вчиться перший раз ходити і кладе білі ноги з радістю по землі. А що колос здойме, то співанку свої урве і наново її зачне з новим дрожжанням тоненького голосу, як ото павутиння, що тресеться по стернях.